і за цілушку хліба дякуватиме. А як можна владниця, яка в господаря і не помітить хатнього порога, а сама розгорнувши поле теплого кожуха та сяючи цяцькованими грудьми, впевнено прийде до святкового столу, сама й на чільному місці сяде на покуті, сама собі жартом сміхом налі кріпкого і скристого Зима гостя весела і свавільна, завітала вкрай. То про кого можна балакати, як не про зиму? Кого ж тоді славо веселяти, як не зиму? А вже ж, а вона й сама про себе здатна мовити красний слівце. Хай муросим таким шпарким, як наточена до косовиці новенька безжальна коса. Хай вечірньою загравою на обрій такою, наче там знову спалахнули, підпалені ще давнину кочевниками-нападниками християнські божі храми, хай барвистими розказами снігурів на яблуневому гіллі, що скидаються наразки живих заморських коралів на грудях у молодиці. Але їй зимій кортить почути добре слово із уст людських, та що у тому слові і про велич зими, і про силу зими, і про красу зими». Довкола села мало лісів, ото хіба що над річкою, ото хіба що чагристі яруги. Тому той звіра красного загледиш уряди годи, коли забреде випадково. Як отой зголоднілий лось, що з я опинився де небудь, а в хліві димида не їж борща. Отож хіба не слухатимеш передавану з уст в уста балачку про царя лісів Зубра. який – не в їхній навіть місцевості, а біля славнозвісного веприка, через який лише деяким сільським шоферам і випадало їхати в далекі рейси, вибрався з нетрів на трасу і, ставши в поперек, перекрив автомобільний рух. Зовсім не боявся машин. А село, порятувавши лебедів, подалося на річку, подалося зломами ломами та пішнями, щоб прорубувати ополонки в кризі, аби не задихнулася риба. Довбали замерзлу річку у веселому завзятті, не сподіваючись за свою роботу ніякої плати. Продовбані лунки напхали пучки очерету, поприкидали лунки лозою, тепер через ці легені мала дихати і сама вода і риба у воді, бо немає нічого страшнішого в морози для риби, як задуха. Ополудні над полями та над селом прокружляв вертоліт а потім, на якусь мить, зависнувшись над обістям Семена гуменного, став опускатися неподалік від хати. Хіба дихтіння мотора і шум гвинтів могли не розбудити сусідів, найперше дітей? Та це ж Гнат, упізнали старші. Молодший брат Семенів із небесу гості навідався. Ти бач, він в області служить у товаристві мисливців і рибалок, не побоявся таку холоднечу вирватися в дорогу. Молодший брат, роздягнувшись у затишній семеновій хаті, що пахла свіжими пиріжками з грибами та курячою печенею, сидів за столом на ослоні. А з лиця старший брат, і такий самий сирицювато жилавий і такий самий витрішкувати яблукастий і жолна, тверді, звичайні так, наче топружне гаддя звивається. Але голос якийсь різкуватий сухий, наче не з горлянки, а з рушничного ствола проривається. Випивши чарку, пострілював із рушничного ствола дужої горлянки. «Зима! Цариця! Таким морозцем, як сьогодні, лише цар при своєму самодержавстві припікав народ! Ха-ха-ха! Я оце на роботі так хоч і заскочив до Семена пообідати, бо як не заскочити, коли новорічні святки...» Прямо з неба сів і відразу за стіл, а за столу в небо і вже на роботі. Був кого яка робота, чи в бухгалтерії, чи в школі, чи на корівнику. А я хочу в небі, а все ж на роботі. А чому? Бо на вертольоті, ого, скільки облітаєш, скільки обдивишся згори, що в якому лісі чи в урочищі коїться. За день кілька обльотів, бо така зима видалася, що не сподівалися». Згори добре видно, де кабани в диких чи козуль підгодовують, у якому хазяйстві дбають про оленів і лосів. Хто заздалегідь із лісників наготував і кормових вінків, і буряків, і кукурузи, і сіна в стіжках.